Välkommen till podcasten Viktigt på riktigt. Ni som tror att ni har attat in på en sändning av Radiodalarna, ni har alldeles fel för det här är nu en podcast. Jag som pratar och sitter här, jag heter Josefin och bredvid mig här så har jag min mamma Emma. Mm. här sitter jag. Det här är ju hur spännande som helst, det här vet man ju inte alls vad det kommer att leda till för kul. Nej för det är ju världspremiär, avsnitt ett. Mm. Världspremiär, mm. spännande. Väldigt spännande. Mm. Ja, innan vi sparkar igång det här på riktigt mm. så kanske vi ska berätta lite mer om ja, men, vilka vi är och vad vi, vad vi vill med den här podcasten och varför vi har startat den och sådär. Mm. Det kan ju faktiskt finnas, eller jag antar att det finns de som sitter här och lyssnar som har inte en aning om vilka vi är. Det tror jag väldigt Ja, du menar att vi är så kända nog Ja. ja. Nej, då. Nej, men jag kan börja. Ja. Mm. Jag heter som sagt Josefin och jag är ju då... Jag är dotter till Emma, mm. eller mamma, ja. kommer jag ju kalla det i den här Såklart, ja. det är konstigt. Och jag har även två egna barn, fyra och ett och ett halvt. Jag jobbar som fotograf och driver bloggen fotografjosefin.blog.se Jag är från början, Dalkulla. Jag mm. bor ju nu på västkusten utanför Göteborg i Herrida i ett vitt hus. Som jag älskar. Och som vi faktiskt benämner numera som Vita huset. Det heter Vita huset. Ja. Till och med min, min nästa son säger att han bor i Vita huset. Ja. Så att ja. Det var lite om mig. Berätta om det mamma. Mm. Emma heter jag då. Och ja jag bor i Majona i Göteborg. Var ska en Bohen bo om inte där? Det är den vackraste delen av Göteborg om jag får säga. Mm. Jag jobbar som coach, föreläsare- konstnär och författare fast man får ju egentligen i Sverige inte kalla sig författare för att man har skrivit tre böcker för jag har ju bara gjort ut ett ut en bok. Mm. Men man får ju kalla sig lite vad man vill tycker jag. Jag tycker man får sätta sina egna titel. Ja. Jag är ju till exempel, det glömde jag berätta, komiker också. För jag tycker att jag är jävligt rolig. Jag är självklart är komiker. Och så klipper med själv Ja. Här det går och laga bra mat kok skulle jag kalla ja Ja. så att ut och sätt titlar på själva. Ja. Definitivt. Mm. Det man har lust med. Ja. Yep. Eh, vi sitter ju faktiskt också här i min ateljé på Djurgårdsgatan och sänder. Mm. Och, eh, vi kommer väl ofta att vara här. Men vi kan ju ibland sända från där vi har lust. Så. Ja, en eh, dammi och ostad källare mm. ute vid där huset kanske. <laughs> så kan det också bli. På ett eh, kafé. Eller på ett kafé. Eller ute i skogen, för vi älskar ju skogen. Ja, mm. det var lite bra att du tog upp det. För att för mig är det som ett livselixir. Jag skulle inte kunna leva utan skogen. Så jag är så glad att jag har hamnat bredvid slottskogen och kan ta lite off road -vägar och sitta på en sten och njuta. Mm. Och i havet. Ja. Ja... Vi skulle ju nästan kunna hålla på hur länge som helst här och berätta vilka vi är och så. Men jag tror att... För att här... vi är så intressanta För att vi är så fantastiskt intressanta. Mm. Som ni förstår så tycker vi inte så mycket om jantelagen. Utan vi vågar stå stadigt i oss själva och veta att vi, vi är värda något. Mm. Mm. Det kommer man att upptäcka när man lyssnar på det här. Mm. Och då kan vi passa på att dra lite mer om vad, vad podcasten kommer handla om. Och varför, ja. vi, varför vi har valt att köra igång det här. Ja. Mm. Jag tror att det kommer att handla om eftersom jag brukar benämna mig professionell livsnytare och faktiskt du också. Det mm. går ju lite rakt nedstillande lätt. Mm. Så kommer ju fokus att ligga mycket på det. Livsglädje i vardagen och kanske musik, fotokonst, hälsa, ohälsa, Andlighet. och oandligt. Mm. Vardagsbetraktelser, reflektioner, känslor, känslor. Mm. Gärna lite filosofi. Sånt som är viktigt på riktigt. Sånt som är viktigt på riktigt, som vi tycker det är viktigt på riktigt. Och det vi tycker är viktigt på riktigt, det är viktigt. Ja, men det är ju så, så klart. På riktigt, så klart. Ja, det är väl ungefär det ja. som vi kommer att hamna med. Sen kan det vara att det händer något och, och vi gör ett snabbt kast och så är det något som är aktuellt och då tar man upp det ämnet just ända. Ja, helt enkelt. Ja. Men det kommer väl att vara rätt så lite av tre olika saker man. Ja. Sport. sport. Lämnar vi ut ett hit. helt och hållet sportfritt i den här mm. podcasten. Så ni som har väntat i sport kan trycka bort oss på en gång. Mm. Teknik blir inte så mycket heller. Teknik gud. Nej. Och definitivt inte yta. Nej. Ja, kanske någon liten grej då om vi ja. har stött på något, om vi har reflekterat över något. Eller? Vi tycker om kläder och Ja, där. vi tycker ju om kläder. Mm. Vi vill ju Det kan man inte sticka om i Nej. Men just skönhet tycker vi inte så mycket skönhet om. Skönhet tycker vi inte om. För vi kan ju säga det också. Kläder för oss handlar ju mer om att måla en palett. Ja, kan man säga. Definitivt. Eh, att uttrycka någon form av person mer än mm. att göra oss fina. Ja. Man kan väl säga att vi är ganska långt ifrån stilpoliser och trendnissar. Mm. Så, ja. Och mera... Nej men alla som, som vågar vara sig själva, vågar stå stadigt i den de är. Mm. Oavsett om det är mod eller trend eller fashion mm. Så, eller i sina känslor till exempel Ja. Mm. Så skönhet tycker vi om Men en annan skönhet, kanske inte det man traditionellt tänker på när det är skönhet, Men ja. en annan skönhet som kommer inifrån Ja, precis Det är väl lite det vi kommer att prata om Det kommer väl Vi vet ju definitivt att det kommer innehålla mycket dalmål Men vi kan bara säga tre ord Och sen hör folk att man kommer ifrån Gunde, Svanland. Gunde Svanland. De ja. frågar ju ofta om man händer att man stöter på Gunde på Ica <laughs> Och många gånger har du träffat kunder på Inte inka. en enda Det är ju ganska långt emellan där han kommer ifrån och där vi kommer ifrån Ja faktiskt Eller klassiken När man, när man flyttade hit och man träffade sambos första gången och så där Och de berättar ju jättestomt att Ja, jag var en skön ryggen i falun Ja, och då vet man nästan inte vara skön i var. Ingen aning om vad skön i falun är Det är ju ett stort landskap De ja. flesta tror väl att det är mindre än Ja och så tror jag att de tänker att det är lite gemytligt, det är lite knätofs, det är hederligt, det är förtroende. Jag skulle säga att det är mer inskränkt än gemütligt. Ja, mycket i alla fall. Det är mycket jantelag. Mycket jantelag. Ja, det är det. Den finns överallt, men det är mer påtagligt tror jag. Och definitivt, för vi borde ju inte bara idag, men vi bodde på landsbygden också. Precis. Och det blir det ju rätt så påtagligt. Det är fint, det är lugnt, det är mysigt, men det är mycket jantelag. Allt i idag är alltså inte landsbygd, kan vi påpeka då. Nej, Nej, det är det ju faktiskt inte. Men det var väl lite det om det. Ja, jag mm. tycker du vi ska prata om det då? Eh. Vi tycker att det är viktigt med Jantelagen. Tänkte jag säga. Det är ju inte Jantelagen vi tycker är viktigt. Nej, vi tycker att, den, att det, det är viktigt det. att den inte finns. Ja. Att den ska förstöras. Ja. Det är väl så vi tycker. Att det är med. förlegat, hämmande och bakåtsträvande. Och att det är dags att vi slår oss fria. Mm. Och våga stå för att vi är något. Mm. För det är vi ju. Jag har ju använt det här med antilagen en hel del i mitt konstnärskap också. Mm. Jag har tagit fram en kollektion som är kallad för anti mm. Det är en massa runda, livsbejakande kvinnor som tror på sig själva. Mm. Och faktiskt inga män än. Jag har faktiskt fått lite påstötning på det. Mm. För män behöver ju inte heller leva under antilagan. Jag Fast det Fast generellt så lever ju män mindre under antilagan än vad kvinnor gör. Ja, jag tror det. det. Men det är ju för att vi alltid har varit förtryckta. Och för att ja. vi alltid har varit... Vi har ju alltid varit, ska ju alltid vara till lags för männen. Ja. Det har ju alltid varit privat. Ja. Vi, all, vi har ju alltid varit snygga. Vi har alltid tagit hand om deras barn. Vi har ju alltid mm. ställat deras hem. Vi har ju alltid varit för männen. Mm. Så självklart... Blir det, ju, det, det, det blir ju ganska självklart då Att de lever mindre under en tid av jämn kvinnor ja ja Ja. Naturligt. Så. Ja. Men, men absolut det är klart att du borde ha en man. En ja. i alla fall. Ja. Då du ta fram. Eller två. för två. Jag tror att de börjar bli 20 stycken i den här kollektionen. Mm. Ja det är lite kul. Men det har ju också gjort att. Eftersom jag jobbar som coach och föreläsare. Så har jag ju forskat en hel del i det här. Och pratat om det här när jag är ute också. <coughs> och... Jag tror att det faktiskt bottnar väldigt väldigt långt tillbaka. Det, det, det, kom, det uppkom ju som definition eh, från en, en norsk författare som hade med det i en, en roman. Mm. Jag ska inte dra hela den storyn men det är ju där man benämner Jantelagen så att säga. Mm. Men, men om man, man tar det som ett... Och vi vet inte var själva ordet kom från eller var den här författaren har. Nä. Nej. Men om jag tänker som just begrepp... alltså det agerandet som leder, som, som leder under begreppet. Mm. Just det här att du ska inte tro att du är något, du får inte sticka ut, du får inte vara bättre än någon annan om man tänker på det. Mm. Så tror jag att det är lite så här, för att hjärnan är ju fantastisk. Ja. Ja. Det är ju liksom bättre än alla datorer tillsammans. Men, det som är det är att den är ju alltså skapad för så otroligt många år sedan. Mm. Det var ju när vi levde i grottorna. Och då var det ju vaktjakt och sex. Och du var ju tvungen att hålla dig i en grupp. För tillhörde man inte gruppen så överledde man inte. Man mm. hade liksom inget val. Så allt handlar ju om att ingå i ett sammanhang. Att hålla sig till gruppen. Att vara omtyckt, att vara med. Och att kämpa för att vara i den här gruppen mm. så att säga. Och nu är det ju så här. Att mycket finns det ju extended version på. Uppgraderingar. Men det gör det inte på hjärnor. Nej. nej. Det säger ju så självt. Det säger så självt. Inga har... hjärna alla 2013 alltså. <laughs> Nej, men jag tror att många- så hade velat ha haft det. Ja. Med tanke på att vi är 30 000- som springer i väggen och brinner upp- varje år i Sverige. Mm. Och jag tror att det kan bottna mycket av det här. Att de tror att genom att en form av uppdaterad version- av oss själva ja. mot vad vi var förut. Vad vi har för kapacitet, ja. precis. Så det här gör ju att eftersom vi har samma hjärna- med samhället så ut på ett helt annat sätt idag. Så fortsätter vi alltså- att försöka bli omtyckta- accepterade, respekterade för att vi ska få vara i gruppen. Mm. För att vi ska få vara med. Alltså vi, vi vill tillhöra. Vi vill ingå i ett sammanhang. Mm. Och om jag inte blir bekräftad som den jag är så får jag ju försöka bli bekräftad för den jag nästan är. Mm. Är du med? Jag får ju transformera mig och göra om mig för att nu ska jag vara så här så att du tycker om mig och sen kommer Bertil, han är mera. Seriösa och professionella. Och då måste jag också vara det. Vi vill ju att alla ska tycka om oss också. Ja, vi vill ju helst att alla ska tycka om oss. Och mm. det är ju absurt. Mm. Tycker du om alla? Verkligen inte. Nej, det är ju så det är. Så man, man, man måste ju inse att det är okej okay att folk inte tycker om mig. Och det, det tog lång tid för mig att förstå. Mm. Men jag menar, det är många som inte tycker om mig idag. Att mm. det, är ganska, det är ganska, vad ska jag säga, uppskäftigt när någon är så här lite hurtig och, och tror på livet och, och all in mm. på en blåsippa på De tycker på nog våren. att du är ganska klusig. Det tror jag. Och att, att jag säger mycket saker men jag lever verkligen som det jag säger. Mm. När den första blåsippan kommer på våren så går jag all in och ligger på backen och är så lycklig att det här har kommit. Men sen måste jag tänka mig för lite grann. För när jag kommer hem då sänder ju jag Brukar jag säga. Från Halleluja-kanalen. För att då är jag så hänförd av den här blåsippan. Och det är ju inte alla som är lika hemförda. Nej. Så där får jag skärpa mig lite grann. Men det här gör ju också att jag värdesätter så många små saker. Som, som blir stora för mig. Mm. Och det, jag hör att det låter klyschigt. Men det, jag gör verkligen det. Mm. Men det har ju tagit tid. För när jag inte, som jag lever nu. Inte hela tiden behöver fokusera på att vara omtyckt av Gud och människor. Mm. Så kan jag koncentrera mig på... Nuet och påleva och vara lycklig. Och vara lycklig. Mm. För lycka för mig det är att inte vilja befinna mig någon annanstans än exakt där jag är just nu. Mm. Och då spelar ju det ingen roll. Om man kommer till den punkten att man lär sig att, att älska eller åtminstone gilla läget där man är i så mm. gott det går. Så flyr man ju inte ständigt ifrån nuet. Utan man kan ju vara där man är. Och då har man ju möjlighet att fördjupa det. Ja. Men om jag hela tiden måste mentalt vara någon annanstans Och kroppsligt på ett annat ställe Då är det ju omöjligt Att kunna förgylla nuet ja, så. så vinsterna för mig Har gjort mig av mig antilag är jättestora Det tror jag skulle vara fallet. Det tror jag med Alla vet bara inte om den. Nej jag tror inte det för man måste bryta sig lös Och det kostar inom situationstecken Det kostar att våga bryta sig lös Och våga gå sin egen väg mm. Men hur känner du Nu är jag 45, du är 25 Hur känner du att du ställer dig mot jantelagen. Hur, hur kan du? Eh, oj vad svårt. Jag, jag känner ju absolut att jag inte lever under jantelagen. Mm. Det ser jag ju som en självklarhet. Men, men jag, jag tror inte jag tänker så mycket på det. Jag gör väl mer, lite mer som jag känner och tycker och vill. Och, och, mm. och sen om det är under jantelagen eller inte. Det, det reflekterar jag sällan över. Mm. Jag, något som, som Sverige. Eller den svenska befolkningen är väldigt bra på. Det är att fokusera på pengar. Pengar är ju ja. väldigt viktigt. Ja. Och det är inte mitt liv. Nej. För mig är det viktigt att ha så mycket fritid som möjligt. Ja. Men ändå inte känna att jag behöver. Att jag inte kan sätta mat på bordet till mina barn. Så, såklart. klart men, men. Ja, jag vill ju helst inte jobba så mycket. Nej. Även om jag har ett jobb som jag älskar. Mm. Jag vill ju ha så mycket fritid som möjligt. Mm. Jag bryr mig inte så mycket om vilka som tycker jag mig eller inte Nej Och jag De som vill vara med mig för den är, de Får gärna vara det mm. Men jag har inget För jag, för jag har inget, egentligen inget, om man, När man tänker efter så har jag ju inget behov av dem Som jag är tvungen att förställa mig inför Nej Nej. Och det är för det, det, för det är en tar ju bara Ja det, det är en varningsklocka som ja. lyser. Och då tar man ju av sin energi på att försöka bli omtyckt av någon som inte tycker om en. Istället för att ta den värdefulla energin och lägga på de som verkligen tycker om en. Ja, det. Mm. precis. För vi har ju inte hur mycket som helst. Nej. det är ju så. Men jag tänker på det här när du säger att man, man måste ha mycket pengar. Att du, du inte tycker att det är viktigt. Mm. Tror inte att det är att man behöver status? Att visa att man. Ja men det är ju för att vi tycker att vi är lyckade när vi har pengar. Ja. Vi vill visa att vi är lyckade genom att vi har fina bilar ja. och iPads och tv apparater Och ja. kan resa till Thailand tre månader eller året. Ja. Då, är, då anses man ju vara lyckad mm. för att... Ja. Och det har man är pengar fastän, man på markar. att vara lyckad och på att vara lycklig. Ja precis, ja. där satte du det. Ja. Och jag måste då bara flika in. Jag såg något, jag tror det var på tv när jag såg något kort inslag om... Det var Faktum i Stockholm. Som har gjort en skiva tillsammans mm. med några kändisar. Bland annat Irma Schultz. Mm. Och då bara plockade de ut en mening. Och då var det var en av de här som, som kommer, alltså som har fått jobbas upp från gatan. Som mm. sa att jag behöver ingen status för att veta vem jag är. Nej. Och det är var så guld. Och av en sån person också. Ja. Så, och så, så korta rader bara. Jag behöver ingen status för att veta vem jag är. Och jag tror att många skulle behöva ta in det. Mm. För jag tror att de hittar sin identitet genom sin etikett. Genom sin status. Mm. Och den, den man anses vara. Så är ju väldigt viktigt ja, också. Ja, man jobbar ju mer i skyltfönstret av sig själv än sig själv. Mm. Och ibland är det ju så att skyltfönstret visar ju något annat än vad själva, inom situationstecken igen, butiken innehåller. Mm. Förstår du? Jag visar upp att jag är så här. Och jag håller en fasad så mycket jag orkar. Mm. Men här inne så kanske jag både gråter och har ångest. Och, Precis, ja. det var det jag tänkte säga också. att Det är nog så många idag. Av mm. sådana här positiva människor. Mm. Som vi är till exempel. Mm. Som har svårt. För jag tror att alla mår dåligt. För perioder av livet. Mm. Om, man, om man har nära till sina känslor i alla fall. Ja. Och sådana personer som är anses som positiva människor. Mm. Har nog svårt. Mm. Att må dåligt. Ja. För att de är rädda att inte längre anses som den positiva och glada uppiggade människan. Ja. som man vill gärna göra in en etikett. Ja. Precis, det tror jag. Vilket är helt galet. Vilket är helt galet. Jag hörde det. istället för att lägga förlåt att jag avryter, men istället för att lägga energi på att hela sig själv, mm. så lägger man energi på att hålla upp för att andra inte ska tro att man inte är positiv längre. Liksom. Mm. man hela ett skyltfönster istället för sig själv. Ja. Men det, en, en spanjor som, som var så trött på just det här Att, att vi inte säger som det Man frågar, hej hur är det? Jo men det är bra Men hur mår du? Jag må bra ja. Alla måste säga bra Men det är helt omöjligt så här, alla kan ju inte mår bra Varje gång man frågar Så han hade börjat svara när man frågar, hej hur är det? Jo det är bra eller vill du att jag berättar? Och det är jag ganska bra Den ska jag börja med. Ja. Den gillar jag För då, får du För då ju kan man välja bort också Så att yep. Ja det är bra ja. nej, det, nej jag har inte tid ja. Ja, nej det är bra hej då. Eller också så har du de människor som faktiskt säger Det är klart att du ska berätta mm. För de finns Men de är inte så många nej. Vi tar oss sällan den tiden mm. Ofta säger man hej hur är det Sen den, den ska börja prata och säga Jo det är bra du är redan på väg ja. typ. Gud vad bra den ska komma ihåg, mm. den ska komma ihåg. Det, är mm. det är bra eller vill du att jag berättar <laughs> ja. Men det är ju lite så också att vi är ju så sjuka. Mm Ja, det, det måste ju hela landet vara allra bäst ja, jag tror sig. det faktiskt men det är just den här, det är ju antilaget mm. det är ju kampen, det är ju bra, bättre men helst bäst mm. och vi tror ju att vi vill ha allting som alla andra vill ha ja. jag tycker om den här också att att förverkliga mig är inte att bli som dig Ja. det är väldigt bra, för vi tror ju att vi mm. vill ha allt det som alla andra har ja och det är, ju, det är ju lite sorgligt För det skulle ju betyda i så fall Att vi skulle vandra runt här som stereotypa Kopior av varandra mm. hela högen mm. Fast om man tittar på modet Så är det ju lite så vi gör Ja, så är det mm. Mm. Och inredning överhuvudtaget Kör vi kebuchick, mm. nu har vi vitt Nu har alla kebuchick och vitt Och då är det så, ut med mm. allt annat liksom ja. 80 och 90 där Då var det antikgrönt Och telefoner och hela den här biten Ja och då har det. Mm. Och jag är så långt ifrån alla de här inredningsmaffian och stilpoliser som sagt. Jag tycker man ska sig med saker man blir glad av. Mm. Men om man blir glad av keberkick och vitt så ska ja, man Ja, oh, ja absolut. Ja. Så tror jag. Jag har ganska mycket keberkick. Ja, du, du tycker väl kanske om och vita möbler. Men ja. tycker inte att man inte behöver köpa ett helt koncept bara för att alla andra gör är... Nej. Nej. det? Nej. Dock, dock kan jag bli... Nu, nu kommer det en parentes. Mm. Lite stoppad ibland när det gäller det här med inredning när jag hittade en gammal rostig grind som jag ville ha som dekoration i vardagsrummet och jag ville släpa ner den från ett berg bredvid där vi bor det, det är ju ett ganska, brant berg. <laughs> ett ganska brant berg men jag tyckte det var helt fantastiskt jag såg den som, nästan som en installation och jag skulle släpa ner den och jag gick ner då till Olivia, din lilla syster och sa, nu har jag hittat grinden är Olivia min lilla syster? men <laughs> <laughs> jag vet ju inte nej det, jag, vet, jag vet eh, och, och, och du, det var värt kalla handen. Mycket har du att hem i vårat hem. Men när rost en rostig gamla grind i vardagsrummet. Där går gränsen mamma. Och jag kan ta om för alla som undrar. Att det finns fortfarande ingen grind i vårat vardagsrum. Men den försvann väl? Den försvann. För jag har ju varit där vi skulle den. ju hämta den till, hem till oss. Ja. Vi skulle ju ha den i vårt nya sovrum. Ja. Och när vi skulle gå och hämta den, då var den borta. Nån har samma inredningsmak som mig. Skit också. Då måste Skit du byta också. smak. <laughs> Precis. För vi, vi, vi vill ju inte vara som någon annan. Man kan man ju det jag... nästan tro att vi sitter och förespråkar Fast. Men det är väl inte riktigt det jag det handlar om heller För om man vill vara det Då så är det rätt. Ja. Om man är lycklig av det ja. Det handlar inte om att man blir lycklig Så fort man är någonting som ingen annan är Nej, den missuppfattningen Tror jag det var någon som missuppfattade mig Eller hur var det där jag ah, jag jag förstod, ja. En gång som trodde att jag förespråkar Annorlunda skapet Och, och var unik som att man skulle sträva Efter att stå var. ut Ja, ja. Att sticka ut Ja för, Och så menar jag inte jag. Nej, Utan det handlar ju bara om att Hitta det som gör dig lycklig Hitta det som gör dig lycklig Och att man är grundad i sig själv Och om det innebär att och jag Om Absolut. Ja. att ja. jag sticker ja. Ja. ja. Om det innebär att jag sticker ut ja. Då så, får, så tror jag att man vinner på Att kämpa för det ja. Men om man inte är annorlunda Men, men hittar sig själv ändå Då är det okej okay. mm. Oavsett om det är omhåll eller semikikiker, ja, eller om precis. det är något helt annat mm. tok var Jag tror att kontentan är ju att, att ha kontakten irkopplad till sig själv, till sitt eget hjärta, till sin egen intuition. Mm. Ja, det är egna nätverket helt enkelt. Ja. Det jag tror att vi oftast gör är att vi har kontakten irkopplad till någon annans nätverk mm. för att vi ska duga. Mm. Och vem är då här och ta hand om mitt nätverk mm. så att säga Jag tror att man måste för det är, Nu blir det lite klyschigt med just det här Att följa sitt hjärta mm. men, men det är ju att, att känna efter När det är rätt eller fel När intuitionen och magkänslan går in och talar om att Det här är nog inte rätt för dig Nej. Det är ju att följa sitt hjärta mm. Det är så romantiserat att säga så Men, mm. men jag tror att, att det handlar mycket om det och våga vara så stadig och trygg i sig själv så att man kan följa den känslan som magen mm. påvisar. Det ja. tror jag. Gör du det? Ja. Mamma, jag tänkte att du kunde berätta lite om... Hur du har levt när du var, när du var yngre mm. när du kanske, Dels när du växte upp själv alltså mm. När du var lite eh, När vi var små Du menar, när, eftersom jag är så ung nu Så menar du när, när jag var grym. E, när du var grymt du. ja ja, ja. Eh, ja, och lite hur det, När du slog dig fri från jäntelagen mm. För du kan ju med det att du har ju levt under Ja, <laughs> definitivt Som en slav i jäntelagen kan man säga mm. Fast jag visste ju inte om det då Man mm. vet ju ofta inte vad man är i Förrän man skriver ur Nej nu låter det stort. Nu låter det nästan som att jag <går> levt ett hemskt liv. Det har jag verkligen inte gjort. Jag har levt ett helt underbart liv. Men. Det, var, det är ju väldigt så här. Man bor, när vi var, jag fick ju barn väldigt ung. Jag fick ju det när jag var 20. Mm. Och så flyttar man till ett område, du vet, villa, Volvo och Vove, allt är mm. jätteperfekt och jag är väldigt pedagogisk och ni skulle lära er allting ut i skogen. Bara mamma tappar bort Ja, bara mamma, definitivt Bara mamma. Bara ja. jag definitivt. mamma. Mm. Det var faktiskt en kompis som kallade mig för bara mamma verkligen för att jag var så all in på det där det fanns liksom mm. ingen Emma, det var bara mamma fast, det var det jag ville för sig inte idag. Nej. För jag var viktigare än att ge sina barn tid. Mm. Men det, det jag kan se sen i efterhand det är ju att när man bor då på ett radhusområde så här som vi gjorde så, så är det ju som, jag brukar kalla det för radhusmaffian. Mm. Det är en ständig tävlan alltså. Mm. Man måste ju vara lite bättre än grannen. Mm. Ha lite snyggare gräsmatta. Mm. Ha lite häftigare bil. Mm. Ha koll på vad alla gör. Mm. Och gärna prata lite skit om grannen. För då hamnar jag i en bättre dag i skärven. Mm. Och i det, jag måste flicka in också i den här klassiken. Man ska, som mest som kvinna då. Eh, man ska ju vara karriärskvinna. Ja. Nu idag. Ja. Eh, man ska jobba mycket. Mm. Men man ska ändå ha enligt tidigt på dagis. Ja. Barnen ska vara först hemma, ja. Men man ska jobba, ändå samtidigt jobba hjälp sig. Ja. Och man ska ha jättemycket pengar. Mm. Och det Men man måste häst baka också. själv. Ja. Och vara hemma och ha ett perfekt hem. Mm. Och vara både alternativ och ekologisk och ändå. Det är ju så. Mm. Men så kan jag inte säga att jag var. För jag var ju inte karriärskvinna Nej. på det sättet Utan Nej. jag valde ju liksom mamma deluxerollen. Mm. Mm. Men jag ingick ju i radarmaffian. Mm. Jag lägger handen på hjärtat och erkänner. Alltså, det var ju så. Och det fanns ju väldigt mycket gott i att bo sådär. Det var ju väldigt gemytligt för er. Ja, vi tyckte om det. Ja och tryggt mm. och fint och, och mycket barn och så men, men det som sker när, när man inte riktigt, för det jag gjorde det var ju att jag försökte trycka in mig i den här mallen av att vara en del av radarsmafia mm. och jag kämpar på, för här måste man ju tillhöra, man måste ju vara en del av samhället man återigen vi måste ju vara en del av det här sammanhanget ja. så då får jag försöka göra om mig så att jag passar till det här ehm mm. um. Eller passar och passar. Visste du egentligen vem det var? Nej. Trodde, du var då? Nej. Du gjorde ju inte det till för att passa i Nej, du trodde jag trodde att det var så. Ja, jag trodde ju att jag var så. För, för jag är ju också en sladdis och, och sista flickan i en syskonskara på tre flickor. Mm. Och vi har ju också haft ett, ett ordentligt, fint, vanligt arbete hemmet, bra hem och bott på landet. Och vi vet, fint trädgård och allt så här, Men väldigt perfekt, väldigt välstärat, organiserat, strukturerat och så vidare. Mm och min nästa syster hon är också organiserad, strukturerad precis så, jätteduktig sen avtar det här lite grann mm. när vi kommer till syster nummer två så har det avtagit. att hon är fortfarande organiserad och strukturerad, men inte fullt lika mycket Nej. ja, sen förstår ni ju själva sen kommer jag åtta år efter liksom och försökte vara likadan det mm. var ju det här och ingen hade krävt det av mig på mm. något sätt, ändå så, så försökte ju jag vara den personen Tills man till slut inser att... Nej men gud, jag behöver inte vara... Jag behöver inte vara nedtryckt i den här mallen. Jag har ju andra kvaliteter. Mm. Jag är ju bra på så mycket annat. Och det är som en befrielse när man känner att... Jag måste inte vara organiserad, strukturerad, pedantiskt... Ha jättefint, ha ett jätteperfekt hem... Ha hem bakat. Jag måste inte det. Mm. Jag är kreativ. Jag, jag kan jättemycket med händerna. Jag är filosofisk, jag är djup, jag behöver tänka, jag behöver vandra, jag, jag har en helt annan sida mm. och någonstans där när ni börjar växa upp lite grann men Olivia som yns då inte var så gammal och vi satt vid ett köksbord på, hemma på det här villaområdet vi och pratade lite skit mm. du vet, mm. som man gör så och hon kliver in och ställer sig bredben med händerna i sidorna och säger ja, ah, jag vill bara fråga, skulle ni säga allt det här om den här personen om hon kom in i rummet Ja, så ja, sa ni allihopa <laughs> typ. Och vet, visste alla att det aldrig skulle göra Att det skulle vi aldrig göra Där någonstans tror jag jag tog en liten första vändning Att nej men vad håller jag på med Det här vill inte jag ingå i nej. Det är ju inte så att jag blir bättre för att vi pratar om någon annan För att den ska vara sämre nej. Och, och att jag ska höja upp mig På en pedestal på någon annans bekostnad mm. Det är fruktansvärt mm. Så där började väl någon vändning Och jag började liksom undersöka om det finns andra sätt Att leva livet på Mm. Och sen har jag gjort en jätteresa. Och sagt upp mig från jobb. Och gjort en, en, helt, en hel omvändning. Och utbildade mig till coach. Och läst mycket böcker. Och ja, hittat till, till, Hämtat till mig själv helt enkelt. Mm. Och idag så är jag helt okej okay med att säga att jag duger som jag är. Mm. Nej vet du jag är bra som jag är. Ja. Och det räcker. Du behöver inte vara perfekt för att vara Nej. Ens, bara... Nej. Och jag återknyter till det där fantastiska uttryck. Jag behöver ingen status för att veta vem jag är. Mm. För nu vet jag vem jag är. Mm. Det är häftigt! Det är häftigt. Oh. Jag tyckte det var en otroligt bra avslutning på dagens podcast. Mm. Så då kanske vi ska... Du behöver ingen status för att veta vem du är. Precis. Mm. Jag tänkte att vi skulle avsluta med en liten sång eller en låt. Ja. Ja, Vill du sjunga? Nej ska jag. <laughs> Nej det blir <blev> jag <laughs> Nej, eh, det är ju faktiskt så att jag sjunger och spelar också. Ja. Nu är det ju så fint som allt som vi undrar. Och jag har ju spelat in en skiva för ganska väldigt många år sedan. Eh, och den har lite skavanker och den. Ja. Den är inte helt perfekt men den är underbar. Skulle jag men skulle du fråga din mamma så skulle hon säga att den är jättebra Men nu frågar du ju inte din mamma Men om du hade gjort det så skulle mm. hon säga ja, nu berättar jag själv om det. Ja. Mm. <laughs> eh, så att jag tycker att vi avslutar med en, en låt från din skiva helt enkelt Bra idé och så Och så hoppas vi att vi gör det här snart igen Ja För det är vad vi har tänkt i alla fall Precis Så eh, får ni ha det bra där ute så länge yeah. Och kom ihåg att ni behöver inte vara helt perfekta för att vara underbara Nej, har det gott Ha det gott Don't know what to do That I could cope, thought that I could cope with just be here, you now and then my selling.